А повага виникає отут. Олег постукав себе по голові і знову склепив повіки. Мало є жінок, яких можна поважати. Влад жадібно затягнувся біля відчиненого увечер вікна, і смак цигарки чимось нагадував смак втраченого 15 років тому раю. Вона вона часто просила мене щоб я повіз її до себе в село. «У! Знаєш, навіщо?» «Еа!» Вона хотіла побачити, як курям відрубують голови. Вона ніколи цього не бачила. «От бачиш, тебе це вражає. А якщо б ти її поважав, ти б поважав і її бажання». «Ох, як добре лежати після бездіяльного дня!» Тепер ти розумієш, чому я запитав, що тут робить її дочка. Тепер я нічого не розумію. Я думав, то вона її сюди прислала. Навіщось? Слухай, Владе, ти бачив, який вигляд мають легені курця? І я бачив. Припаскудно. Докуривши, Олад викинув у вікно і вибив з пачки нову цигарку. Як знаєш, квас – це добре, але другові міг запропонувати щось міцніше. На честь нашої міцної дружби. Що саме? От за це я тебе і люблю. Ти нікому не заважаєш жити. Ммм, а моя красуня вічно про своє... Скільки можна пити і скільки можна пити, попрацювала б на моєму місці. Ти у відпустці? А вона мені знає, що видала? Я мала такі плани на твою відпустку, уявляєш, на мою відпустку. Ніколи не одружуся. Ай, я забув. Ти щось сказав? Я тут посиджу, поки моя красуня заспокоїться. Сиди, а може й посплю. Влад мимоволі прислухався. Десь ледь шутно гудів вітер у високовольтних дротах. Гудів сердито, неначе намагався розірвати пута, що заважали вільному польотові. Ілона відкрутила всі чотири конфорки газової плити і хвилину споглядала, як невидима смерть безмовно вилазить із труп на волю. Потім зі злістю позакручувала вентилі і, затиснувши в руці хрестик, прошепотіла. «Ще не зараз. Мам!» І вибігла у теплий літній вечір. Четверте. А вівторок. Марія прокинулася за хвилину до сьомої. Як в останній, шість, так, шість років. Завжди о сьомій Плюс-мінус 15 хвилин Інколи вона порівнювала себе З механізмом Час якого чітко розподілений Обов'язки чітко визначені Він не має права збитися з ритму Чи втнути щось своє Не передбачено інструкцією З експлуатації Подягнулася у спортивний костюм Зв'язала волосся в пучок Рухи відпрацьовані До автоматизму Тепер Ранковий туалет і зарядка. Ось вам зразковий початок робочого дня. Відомий усім із підручників іноземної мови. Я встаю о 7.00, застеляю ліжко, вмиваюся, чищу зуби, зачісуюсь, роблю ранкову зарядку і таке інше. І все це по ненашому нашому. Яким дітям цікаво читати про ідеального школяра? якому їсти не дай, а дай встати у сьомій нуль Та не вірять діти в таких школярів, але зазубрюють те, о що не вірять, і старанно відтарабанюють на уроці, а дорослі потім дивуються, звідки брехуни беруться. Вона теж колись не вірила в зразкових учнів, і їй теж було нецікаво читати про себе теперішню. Якби хтось узяв... Із якогось дива написав про неї книжку. Сіра мишка забарикадована у чотирьох стінах. Зранку до вечора порається по господарству Нудьга чорна. А книжки пишуть про гордих, волелюбних, незалежних, фантастично вродливих і нечувано розумних жінок. Амінь. Згадавши, що жодної тарілки в кухні не лишилося. Та з горнятками дефіцит, Марія завернула до вітальні. У фотелі, розкинувши руки і привідкривши рота, у майці, парусинових штанах і бейсбольці спав, як же його звати? А навіщо їй це? Треба. У кожного є ім'я. Ім'я – закодований ключ до людини. Без імені людина ніхто, інколи – Окрім імені, у людини нічого не залишається А коли ім'я не пасує людині, його замінюють прізвиськом У нього, напевно, гарне ім'я Коротке, як поворот голови, і ритмічне, як... Мужчина у фотелі відкрив очі і повернув до неї голову «Бачу у вас знову термінові справи до мого чоловіка», – промовила вона Прямуючи до модерної меблевої стінки І запізніло згадуючи, що спочатку пасувало б привітатися А хай там Навіть іще терміновіші, бо тепер ви прийшли ще раніше, ніж у неділю А вам доброго ранку Видихнув він, розминаючи рамена після сну Ви читаєте мої думки Справи дуже серйозні. Одна справа. А прийшов я ще з вечора. Настільки термінова справа. Вибачте, що розбудила. Він розсміявся.